Ximos a deixar a música de José Francés e de Niña Pastori, porque teño xa aquí as miñas nenas, con todo cariño digo para o noso faladoiro a golpe de benres, moi boa tarde Boa tarde Hola, Hola. <risa> Hola. moi boa tarde Ángela Boa tarde Hilda tamén moi benvida E que tal, Virginia? Ben tamén Que ben tocas a guitarra <risa> Eso fai no todo mundo, eh O chamolle tocar a guitarra imaginaria E eso sí. faino todo o mundo Eu fago co piano, coa guitarra, con batería e con todo que, Bueno, a mes ti tocaches algún instrumento, non? Bueno, si, sí, pero de pequena Bueno, pero que tocaches, pandeireta ou sí, claro. algo así sonábame sí. Bueno, empezamos o noso faladoiro Teño por aquí unha perla coa que quero comenzar Pero non sei se si antes que mandades vós Tedes alguna noticia que comentar Bueno, pues, únicamente o que estábamos falando agora Eso, de... sí, pues, primero esa Chega de vosos micros para que se vos escoite ben Decías o do pasamento de bimba a vos, eh? Mm -hmm. Sí Que hai moita xente que opina E opinan de todo, no? Sí, sí. Pois de vos, non vou opinar, eh? A ver, que pasou aí? Nada, que por Twitter Que houve xente que comentou Sobre a súa morte eh, Que a insultou Uh -huh. E iso que pasa? Está ben? Está mal? Hai que proibílo? Home, a ver, proibílo Pois pues, igual non, pero non está ben Insultar ningunha persoa viva nin morta no. Non Te imagina Eu sempre vos fago a reflexión ¿no? Te imagina que se trata Pois de un asesino dictador Que levou o paredón A parte da tua familia que pasachedes por violacións, etc, etc, casos da Guerra Civil, por exemplo. E dirías, "Non está ben insultarlo, no?" A ver, insultar a unha persoa nunca está ben. Ah, ben? É o que eu penso, hai máis maneiras de, pois pues, de non estar a acordo coas persoas, pero insultalo pois pues, párceme como de, o sea, deixarte caer ti tamén moi baixo e eh, non sei, perder o tempo pensando En personas que igual no lo merecen. Oye, qué maravilla. ser enemiga túa, ¿no? Quiero decir, tú nunca, nunca insultas a ninguén, nunca te has jajado. Sí, pero en realidad está mal. A ver, pero amigas sí, no. ahí, ¿alguna vez viste de esa ansia la cabreada? Moitas. Moitas. Bueno, no, no, pero... Virginia, de la verdad. No, no, sí es que se cabrea. No. A ver, sí, a ver, sí a ver. cabreo mi pelo. Sí, pero no. No sí, pero no, pero nonsultanin non nada, elaa di no, hai que ser constructivo ta no. sí que no. A ver, sí, <risas> o sea insultar insulto, pero doume conta de que está mal feito e ah. de que hai máis maneiras de pues, non sei de arreglar as cousas e non insultando a outra persoa moi ben, moi conciliadora estupendo, te veles para a política eh? <risas> moi conciliadora il opinión. Eh, bueno, a ver É eh que non sei o Outro día tamén falamos deste Pero claro, que é diferente entonces eh que, vos... que, Claro, onde cortamos a liberdade De insultar ou de Ou de alabar Ou de A ver, o de alabar, non Pero de, o de insultar Creo que Que sí, vaya que se debería de como eliminar esos, esos mensajes sobre todo nas redes sociais sí. uh, xa pola rúa ahí. no tanto ¿no? pola rúa, a gritos no, claro, porque, no tanto porque queda aí, non, o xa sea, non sei sé. si se xe fa unha pintada na porta da tua casa ou no coche, tamén bueno, queda aí eh. a mi non é máis que me rayen o coche que, que me insultei nas redes sociais Vamos, que nunca sí, me pasou sí, ningunha sí, sí. das dúas cousas, non? Pero que me insultaran nas redes sociais, pois, pues, o millor vou no levando. Pero que me fagan pintadas na miña porta, na miña finca, no meu coche, non sei. Ti como ves? Pois pues mal. Mal tamén, oxe, xa que eliminamos eh, insultos no coche, non? Si. Sí. Si, sí. eh, Virgi. Virgi. Nada, a ver, eu creo que o problema é máis ben Da xente que o di Porque Há <coughs> unha xente que Dizía cousas contra Contra a súa sexualidade no, Ou contra eh, A súa forma de ser ou cousas así O problema son deles de ver cousas Raras onde non as hai, por exemplo uh -huh. E eh, aproveitar eso Para facer un insulto Cando non é É que toman como excusa Pois claro. que ela morreu para sí, para, para dicilo Eh, posiblemente moitos desos simplemente era pois, para, para que a xente xe Fixera caso E facer un boom Por chamar momento, atención. Claro atención uh -huh. Bueno, máis? Eu creo que non no. A ver, unha bomba Do obispo de Alcalá Non sei se si coñece Deso señor monseñor Juan Antonio Reig Pla Que na presentación dun libro No, no no, verdad no. <risa> Na presentación do libro La teología feminista Significado e valoración dixo que as mulleres vos estades incluídas neste faladoiro somos todas mulleres hai que quitarles o voto a las mulleres porque ya están pensando moito bueno. Pudo eu quedar a cabeça descansada E por que ese título o libro? No, no, o libro non se chama así Ajá. O libro chama La teología feminista Por eso E entón Non, non sei, hai que chamalo Despois, se temos un rato, entrevistámolo Pero eh, no libro Na presentación do libro Falou mm, moito todas feministas Dos movimentos, tal e cual E unha das gousas que dixo é que ás mulleres Hai que quitarles el voto Porque xa están pensando mucho Home, claramente Non pensa Pois xa de postos oh. que non saquen a noso voto Pero que xa saquen a eles tamán E entón quedamos sin votar Claro, quedamos todos sin votar xa, ala Vamos, este señor nos tiene cariño sí, A sí. las mujeres, ¿no? E que tamén é bo esto de estamos ya pensando Mucho, porque que pasa que antes non pensaban As mulleres ¿O Según el no A sí, ver es que sodes mulleres, te es. que, que opinar de esto, eh? A ver, é es que sí. É sí. que un pouco fuerte Que dixo Estou por chamar o que lle facate unha entrevista Meior, no, no, non merece <risas> nin sequera. Madre mía. Que, no, nada, non tens nada que decir Sodes mulleres e que xa e que xa o di todo el, non hai nada que añadir. É que un é un pouco indignante o que, que dixo, non sei. Estamos nos de bluindeón, a nin persona no a ver, Independientemente do si, do século no que estemos. Ahora mesmo eso non ten cabida, a ver. A ver se si hai igualdade entre muller e homem. Bueno, eso fai anos, pois pues, vióse normal, a ver. Xa, pero sí, unha cousa pero... que o vera normal é outra cousa que mm. fora normal. Eu creo que si, sí, ou sea, debería haber igualdade de todo para todos. Mm. Non só entre muller e sexos, Sino entre, non sei, entre todas as persoas. Hm? Si. Sí. Sí. Que vos quedas así? Digo, non son entre mulleres e homens Digo, e entre quen máis? Pois <risa> pues hai xente que non se sente claro. definida por ningún xénero Por exemplo, ou que se sente tanto mm. muller como home? É verdad, é verdad, boa puntualización Igualdade para todos, non? Mm -hmm. Claro Bueno, que sabedes que é un pouco mítico O de igualdade para todos Eu non se vos o veredes Pero por agora, na sociedade, ah. se o te hemos comentado sí. Non hai Cando vesades unha casa A típica familia mm, con tres fillos na que hai absolutamente igualdade para todo, non eso de que o oh, home eh, colabora, sino igualdade, igualdade, avisadesme, eh, que mo salía a facerlle unha reportase. Ese día hai que facer unha festa. Ese día facemos unha festa. Bueno, máis cousas. Eh, ah, bueno, non me faces broma do tema do colacao, dones cuí, de que atoparón a cocaína... Ai, Dios. Non vixe des esa noticia no. No. É unha noticia real Un señor que foi a mercar aquí en España Un bote de Nesquik E cando o abriu unha casa Atopou pois, unha certa cantidade de cocaína Pero non sei se si cuarto quilo Ou medio quilo E agora as redes sociais están invadidas pola broma esta de mecharon droja en el colacao, ah, era un chiste. No, sí, o caso é que vengo outro día publicación dice, bueno, a publicación de alguén e dixen bueno, que vira esto? Claro, pues porque había unhas famosas sí, declaracións sí, sí, dun de sí, señor sí. de mecharon droja en el colacao, e sí, sí. sí. ahora ponenlle tamén en el Nesquik, porque o do Nesquik é certo. No. O xisa, que non vixe des nada no, disso. De no. Ai, eu pensé nada, que, que hades a empezar casi a tertulia por, por ese tema. Bueno, pues faládeme eh, do galego das claves para defendelo ou se te des concerto así, se sí. hai desde aquí e hai deso concerto ¿no? sí. en da que chova sí, sí, sí. bueno, en un, en, cerrado, en un sitio cerrado no, paf, gatos. Bueno, mm. eh, por que se fai este concerto? e eh, outro día estiven entrevistando a unha das organizadoras do, do evento que decía que o galego cada vez que se fala menos sí. ¿No? mm. eu pregunto vos se si cada vez se fala menos por que será? hai que retomar e tirar por algo que cae naturalmente ou non cae tan naturalmente a ver, eu creo que cada vez se fala menos non sei, mm. porque a xente sí. o ve como algo desprestixioso é que pois que se si falan o galego como que van a ter as portas máis cerradas entón, mm. pois que prefiren falar castelán directamente A ver, aquí o que pasa é que, nos, por lo menos aquí en Melide, sí, en Melide se falase moito, moito. entón, queres que non ti non ves esa percepción claro, de, de que se está perdendo, por lo menos eu penso eso, que como aquí se fala, e eh, como un instituto tamén, pues, sí, así, sí. claro, utilizámolo, eh, eh, se si que se fan moitas iniciativas e moitas actividades, pois pues non ves que se esté perdendo, eu creo. Pero logo, cando claro. a Santiago ou algo así, sí. eh, falas en galego, pues, Na no, xente entonces... que incluso non te entende, a xente que te mira raro, se queda claro. como que falan estas. Uh -huh. ¿Eh? que... Oye, para vos que orgullo, ¿no? Uy, non nos non nos entenden, qué maravilla. Claro. <risas> a ver, puedes? orgullo non, máis ben tenestidade. No, pero si, sí, claro. No, pero tamén, hombre, okay. podéis coñear un pouco coa dependenta que non entende galego, ¿no? Sí. Si, sí, bueno, pero non sei sé, por unha parte tamán é eh, Da pena que, pois, pues, que cando WhatsAppades entre vós WhatsAppades en galego. Si. Si. Si. Eu de todas as persoas que coñezo, solamente dúas WhatsAppen comigo en galego. Bueno, a ver, eu si sí falo inconsciente que falo en o sea, castelán, pois pues igual si sí que falo en castelán, pero non coas miñas amigos normalmente sempre falo en galego, mm -hmm. sí. mm. Pero Pero mm, vos conta, decatedesvos de que o galego vai en picado. Sí, sí. E entón eu pregunto, se si vai en picado, hai que deixalo ir en picado ou hai que estalo sostendo, pois con fondos públicos con iniciativas con todo eso para intentar pois facer natural o que o que o que non é. Eh? A ver, eu considero que o galego é unha cousa que nos diferencia do resto das persoas mm. e non sei, que me parece ben que se fagan iniciativas para poder recuperar o galego. ¿Hm? Mm. Sí, eu creo que porque pues máis cerca do microilla. Que porque pues hai que sostelo non? Porque se pues, como que perdemos a nosa identidade, non? Aí que É sí. que Ilde é tan guapa que me, me despista despistaste mirando para ela e <risas> estou despistada. Defendemos a identidade, non é certo? Eh, Virginia, dime. No, que sí, que moitas veces Intentamos buscar eh, Igual En eh, outras culturas Ou aprender novos idiomas Cando temos nos un propio mm. E que Somos nos os que podemos eh, Aprecialo ben Porque queiras que non Unha persoa que, que Non é daqui Pois pode aprender a falar galego E aprender a apreciar a nosa cultura Pero senón o facemos nos Pois, creo que tamén un pouco triste. Pero aí a ver a quenxe diga que co galego non chegas máis a la de Ponferrada. Xa, pero ese é un es problema típico, de que eh? se considera unha lingua eh, con menos... Crestillo. Sí, que outra. Pero eso é un problema da xente, porque unha lingua non é mellor que outra. Simplemente hai lingüas, eh, hai xente que as fala, e punto. Pero non por eh, falar inglés eres mellor que unha persoa que fala galego ou unha ou que fala castelán ou que fala queix lingua. Esa é unha percepción que temos os falantes. É que eu creo que ademais iso xa non é só que a xente o pense, senón que nós mesmos o pensamos. Mm. Eu que sei, vas a ver, é certo que, é que igual non te... que non lo enseñan, xa. É mm. que igual vas a Madrid, pois pues, claro, non te van a entender por pues, ao 100% se si falas claro. en galego, pero máis ben é unha percepción que nos temos eh que nos mesmos nos desprestixiamos. Eu fai dous anos fun a, a, a facer un examen de, de francés a Santiago e, e para a facer o examen para o peleteiro. Uh -huh. e, entonces pues había moita xente da miña edade, incluso a maior. E cando terminei de facer o examen, bueno, salín, e preguntei a unha rapaza, bueno, un grupo de rapazas, se si sabía onde estaba a entrada. E preguntei un galego. E a rapaza dixo en plan que non... É que non me entendía, vamos. E repetiño outra vez en galego. E tampouco sabía o que estaba dicindo. Pois pues, o en peleteiro tamén dan galego, eh. É verdade que nos espois, pues, bueno. non o falan, pero suponho que o darán porque sou obligatorio, no En Galicia, que sí, sí. Digo, sí. digo eu. Sí. E ti que desdecías? A entrada. Onde estábamos, señoras? E que además tampouco... Mm, a, a entrada, pero sou mesmo que non, galego que claro, castela. Pois pues, non sei... E dizñe, onde está a porta, onde está a entrada? E non me entendía E mm. tamén, bueno Moitas cosas que me teñen pasado a mi <ríe> Nesta situación Porque te falas sempre en galego Ou casi sempre sí, Si, casi, sí, casi sempre Porque estás afeita Desde sempre falates en galego de pequena, por exemplo Si, sí. bueno, a ver, cando era pequena Si sí que é verdad Que non te das conta E que igual, pois pues, e eh, falas castelán con igual alguén sí. que fala castelán. Pero despois a min non me igual, o sea. Eu estou recordando que eu só falaba en castelán cas as Barbis. Non me digas, sí, un... Meu irmão tamén fallese cando Eu, eu tamen non ah. facía. Sí. Cando xogabades os rapaces galegofalantes mm. Coas muñecas falades en castelán No, sí, pero que o era sin darme sí. conta Eu cando era pequena falaba en galego sempre con meus pais e eh, Collía as barbis e ponía sí. a falar en castelán A miña irmá congas? quedaba como Pero esta rapaza que está facendo mm. É interesante eso Ti tamén, co xoguetes ou coñeces algún neno que fala galego Pero logo co xoguetes falan en castelán Meu irmá, bueno, cando era máis pequeno así Porque, a ver, cando somos pequenos porque Como que nos imaginamos personas asíicos mm -hmm. así en Maravilloso plan. eso. É inda agora de Eu no inda agora de maior que me imaxino personas no, sí. sí, e falo tamén sola, pues que boices. Pois cando ves jugar igual, pois pues, con un coche ou con algo, ou con un Spider-Man, un xoguete, un cousas así, pois pues, fala castelano. Uh -huh. Que interesante. Virgi. Nada, é que ao ver, cando era pequena, si sí que é certo que Eh, non diferenciaba o que era moi ben o galego do castelán entón, era o típico de que falaba, sabes, e mezclabas. Eh, a, actualmente son castelán falante pero a min o que me pasa é que moitas veces cando me, me escoitan falar castelán, pensan que son atípica, que non sei falar galego ou que que por feito de, de falar castelán, que non sei apreciar o galego ou a ou sabes, cousas así mm. que diste A ver, eu falo en castelán porque pois É que non, non tens que ir xustificando, non? É como levo pelo atado ou, ou solto. Home, que non tens que ir xustificando por aí, digo eu, no sí, sei. Sí, pero simplemente, a ver, moitas veces por exemplo, na miña familia todos falan en galego, uh -huh. pero sí que é certo que miña nai fala os dous, fala tanto castelán como fala galego. Eh, como sempre estaba con ela, ou non, sempre estaba con ela, refirome que, claro. pois, sí que paso máis tempo con miña nai, entón Pois Péganseme pega, máis as cousas E si que son unha típica que fala máis en castelán pero por, Porque pensan maioritariamente en castelán Pero non me supón ningún problema falar en galego eh, Vamos, eu encantada de falar De saber falar dúas linguas, Porque queiras que non é unha forma de enriquecerte a ti misma Pero digo eu que tamén a xente poderá falar o que queira Sin ter que justificálo Porque claro, aquí obviamente. en Galicia Si que certo a min teñese me dado situación De ter que justificar que falo unha cousa ou a outra Pero vamos a ver claro. Cada un que fallo que... Decir, non se, non creo que se lle faga daño A ninguén Por falar unha cousa ou outra no? No, mm. Que aí tamén hai o... xente que toma moi a peito sí, a ver. O, de, o galego está vivo E eu digo, dios, como se si fuera un cabalo <risa> Un can sí, sí, Como se si estuviéramos falando <risa> De facerlle daño a un neno pequeno A unha persoa E que vamos a ver, que o galego é unha lingua Non un ser vivo sí. Eu entendo, eh? eu entendo así A vos nunca vos pasou que efectivamente Por falar en castellano vos presionaron Bueno, e que vou en castelán tampouco claro. que fale moito. E no. um. que é o problema creo que que moitas veces eh, eh, cando unha persona fala en galego que a idea que se ten é a fala en galego é nacionalista. E unha persona fala en castelán que desprestixa totalmente a lingua e que non sabe falar o galego. Eso non ten que ver. Porque igual tin un contexto Pois falas en castelán e noutro falas en galego Eu, por exemplo, cando escribo, escribo maioritariamente en galego Porque me sinto máis cómodo Pero ao falar, ao falar falo, pois, en castelán Pero porque non sei, saeme así Pero, por exemplo, si que hai veces que as cousas salen en galego Porque non as pensas nese momento, sabes? salen como salen, e punto Te cando soñas pola noite, en que soñas? É... Eh, Centro men -me dormir e non os sei. <risas> Vos en que soñades? non eh, me pues Non, non Pero non, non, non, non, non falades nos soños ou si, que. Si, pero non me dou conta. Non. No. Ai que curioso. Bueno, pois eh, que saia moi ben. Ese concerto que comeza en 20 minutos Chegar desa tempo, eh? se sabes sí. que son puntual Pero antes, mm, imos a comentar Sabedes o tema do autobús accidentado No que viaxeaban menores de idade De entre 11 e 14 anos sí. uh -huh. O conductor quedou positivo eh, Por consumo de cocaína eh, bueno, pues, Conducía facendo eses Os rapaces en cinto Ele iba moitas veces Poxa pues Cun, con algo Encima, é dicir, consumiendo sustancias eh, Ana aí dixo Mi hijo consumía cocaína como cualquiera Fixo unha defensa tremenda do fillo eh, No programa de televisión, pero tremenda E eu pregunto Os pais reciben explicación Dos conductores que levan a vida Dos seus fillos Porque cando os vosos fillos Que non tedes o poño, pero bueno Cando os vosos fillos vayan con alguén nun coche Seguramente preguntedes este señor vai borracho, está colocado de algo, tal, eu non deixo que meu meniño suba nun coche con este señor. Pero no caso dun autobús escolar, eu vexo que os pais nunca preguntan e nunca se preocupan de como andan estes señores. Yeah. Non vos sí. Meu pai, sí, sí. cando era pequeno, dios, cando era pequeno, pois pues, pasaba moitésimas veces, en plan, e, que vaya despacio, que está chovendo, non sei que, dillo ao condutor que vaya despacio, non sei que, Sempre así Moi ben, moi ben En coches, a ver, non sei, pois pues igual Dunha primavera ou dunha tía A que si ves, para, si ves tía, esta noite comigo para Santiago A que os teus pais terían curiosidade por saber Como conduce esta tía, non? Que non nos conhecemos Meu pai, meu pai máis, meu pai moi Fai moi ben eh Incluso cando vou com a miña nai, pois pues non sei A Santiago así de cuidado que esta carretera mollada, non sei que, non sei tanto. É que teño que dicirlo, e sinto moito, eh? en Melide hai moita xente, e me van a odiar, que conduce moi mal. No, siente fatal, que eu fatal. coñezo, siente que eu coñezo de Melide, que fai Santiago Melide en 40 minutos. Eso que os coñezo eu, eh? e que os teño visto pola estrada a adiantar en línea continua. Que hai sí, un de use ativiza que lle teño unhas ganas tremendas. Si, sí, A sínteise me lide conduce moi rápido, sinto moito de filo, pero é así. Moi rápido e creo que arriscando moito, eh? É que xa non é conducir moi rápido, senón conducir poñendo en peligro a túa vida e a do resto sí. das persoas, porque Eu moitas veces que vou con miña armada, pois non sei, a Santiago, así, imos por carretera, pesado adelantamentos, sí. en curvas, eh, pois eu que sei, imagínate, unha curva donde non ves si che bañen coches ou non diferente. Claro, e que hai unha persoa de aquí de Melide que ten un xeativiza, se o digo así de claro, eh, que adianta, vino moitas veces, adianta eh, o mediodía porque o vexo uh -huh. en curvas nas que non ten visibilidade e unha persoa coñecida, querida polo, pola xente, tal e cual, pois pues vos que xa desde aquí xa podes dar un toque por aí, no? Pois pues sí. Non, o problema tamén está na xente que cruza a tamacalle. O número dos peregrinos. Tamén os peregrinos, pero eu falo pola estrada, non? O sí, tema sí. Santiago... É dicir, unha persoa que fai Santiago Melide en 40 minutos, aí hai algún problema. A moi pai unha vez estaba odiante eh, un, un chico de, non sei, sé, que teria 30 anos, 20 e pico... Dixe que iba a Coruña en 35 minutos. Claro, que son cousas desas, é dicir, hai algo que non encaixe, entón non está respetando ou límites o... de velocidade. Os de 50 e 70 e 40 que os hai de aquí a Santiago eh, non nos está respetando ou non está respetando pois eh, unha línea continua, curvas sin visibilidade, non? <risa> Pero a que non pensades neso? Bueno, sí, eu cando vou por carretera, pois pues, sí Porque vos aínda non conducides, con... claro Bueno, pero son cosas que se ven a que te das conta De que pues, a xente pon bastante sí. peligro a súa vida E do resto das persoas Pois pues nada, dade o toque por aí E cando vayades nun autobús Mirade lleven para cara o conductor mm. Non vai a ser que este completamente perjudicado cando, cando os saludemos preguntamos E que sí. tal hoxe? A ver como falen E sí, xa sabemos como está Ou dís capital de Francia? <risa> Países de comunidade Claro, algo así para o pensar claro. Que ves que non lleda Chamemos a Guardia Civil agora mesmo control de alcoolemia Claro, e que mira este tío como iba Bueno, última cuestión que temos por aquí Unha rapaza esta semana Suicidouse En directo O domingo No baño da súa casa E retransmitiuno en directo por Facebook Por Facebook Live Esto de Facebook Live o primeiro que Porque non sei o que é. A ver, Facebook Live, exactamente non sei o que é. Pero <risa> bueno. sei que... Joder, que a ver, exactamente eso non sei o que é. Sei que se poden retransmitir vídeos en directo mediante os cales pois pues non sei o que queiras. e A xente está te vendo, en ese momento ti ves as persoas que, que o están vendo, están pois pues, reaccionando, decir, dándole me gusta, ou cousas así. Mm. E a xente que che comenta. Pois que podíamos poner unha camariña aquí E pasaros faladoiros polo Facebook Live Sí, eh, en directo eh, Cando chegou, bueno, os pais no dormitorio non se enteraron de nada Porque claro, a nena suicidouse no cuarto de baño eh, e Non se enteraron de nada enterouse, enterouse os seus amigos que estaban vendo Que opinades eu creo que desta situación tan límite E que espero que avisaron a alguén, polo menos os seus pais ou algo. E que os seus pais non se enteraron. Estaban durmindo, non dormitori, estaban durmindo. Pero por que se suicidou a nena? Claro, ese que me está preguntando eu. Supoño que por moitos problemas era unha rapaza adoptada, pero eu non sei os problemas, ah, sí. non sei lóxicamente, non podo ah, claro. decilo, porque non teño non Pero non avisaron, idea. non sei, a unha ambulancia ou algo, a xente que estaba... Os rapaces que estaban vendo... O principio entrara no morbillo de a ver que hace esta e logo cando avisaron, xa era tarde, chegou ali a policía, pero a nena no estaba sé. morta. A me parece menos. No, pero, É dicir, unha rapaza pode chegar a chamar tanto a atención e vivir tan amargadamente como para facer estas cousas. É que xa non sei se si é por vivir moi amargado, xa si é por chamar atención xa, simplemente sí, para porque... pa que os seus amigos pensasen no. que era, pues, non sei, guai ou algo. Pois A ver, habría que saber tamén o que pensou a rapaz en ese momento sí. Pero é unha situación moi límite sí. Esta semana tamén vin xusto Algo parecido que era con Con un chico que iba conducindo E que iba con móvil pues... E que ponía e, Bueno, non sei exactamente Iba a 200 Non sei e, Decía Bueno que iba polo lado contrario non sei que. e que xente ten un afán de contar o que fai e de que obesean todo mundo ponendo fotos personais na rede sí. Sí. e que outro sí. día vin unha persona que ten un neno caeuselle un dente e contou non en internet e puxo a foto do dente do seu neno e digo, isto que quelle aporta o resto do mundo? e que fai unhas semanas no periódico os mércores normalmente pos pues, danos periódicos e aparecía nunha noticia creo que fará dúas semanas ou así que unha pareixa iba retransmitindo o en directo e que morreron porque se o sea, iban no coche e creo, pues, imagínome que teria un accidente si, creo... si, sí, sí, houve xente que pode facer selfies sí, arriscados sí, sí. e morreron, por morreron por eso. Eso. pero que eu non entendo a dizer porque a xente contar en internet que o seu fillo lle cae un dente isto que interesten para o mundo Xa. pregunto eu Ala, a que vos tamén contatxeis algunha cousa así por Facebook ou por Internet bueno, Que era chorradilla total No A que eu non ten, entonces. Ah, bueno, claro que Ilda Non ten, entón vive tranquila A ver, Virgen, Ángela Que vos teis Instagram Sí, no sé bueno, que, no sé pero tampouco o sea, Non lle das uso para pues, no sé, Para sí. decir Bueno, hoxe o saquei un ded non examen Os sí. pues, non no Son máis de cutillar que fai o resto, pero o que fai o resto, pero claro. se si o resto pon eh pues non sei, aí, por exemplo, o concerto de Cenzar de Oxe eso sí, sí que é interesante porque a información, mm. hai un concerto, está no Gatos, às 6 da tarde, podedes acudir. Pero contar en internet que te pinta, non sei que pinta los vaizos de vermello ou de verde, sí. pois claro, o interese non lle vexo. E por eso pregunto, pero que vexo que todo mundo fai? Contan unhas chorradazas no Facebook, no, sí. Sí. que non sei para qué. Nada, ainda estás pensando Bueno, vou a rematar que se non non te des tempo de ir ao concerto e nesta vida hai que ser puntuais Sodes puntuais vos? No, no xa ves no. que normalmente nada nada. chegamos tarde Non, non, aquí son puntuais eh? bastante puntuais que conste non sei sé si se para os concertos ou para as clases Bueno, luego no. se chegamos tarde a clase por culpa de Virginia, eh? que estuvamos ali esperando por ela, no Por culpa tarde. de Virginia, que non pegabanse as sábanas. É que o cheo de primeira, o cheo de última, sabes? Non hai término medio aí. A, a campeona fui uh. Durante todo o primeiro trimestre cheguei de primeiro sí. todos os días. Muy bien. Ah, por certo, antes de rematar el examen, porque o símbolo do ah. equipo de normalización ah. lingüística do un elefante avanza lento, pero, pero con pasos firmes. Claro. Muy ben As estrelas do Hollywood me lideanse. Bueno. Pois, pues, un alcalde de, e... de Miguel Pampín, e cando estaba el, pois, pues, como ten a orden dos cabaleiros ou algo así, creo que era. Claro. Pois, pues... dixo, vamos a hacer Hollywood. No, sí. pois, pues, O sea, puxeron unastre os, os estrelas esas, que fixo cor... o camiño. Claro. De xente que fixo o camiño. De cabaleiros. Sí. Que ah, de camín. cabaleiros, porque como serán todos os peregrinos que fan o camiño. No, no, no, de no. cabaleiros. O sí. sea, bueno, ver, de xente de... importante. Bueno, importante, a ver. O sea é importante, é para o criterio de cada un um, <ríe> verdadeira virgineia. <ríe> claro. Eso é unha cuestión de criterio. Bueno, yo de tatuarse a, a raya do ollo, eso xa falamos. privado, eso xa falamos en privado, xa non lle <ríe> interesa so A vostedes o que lles pode interesar é a seguinte entrevista que temos co concelleiro de turismo, así que moitas gracias, nenas. e disfrutade do concerto. Grazas. Dame como estás Hoy describo